A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kisherceget. Ott találta az iszákost egy sor üres, meg egy sor teli palack előtt. Hát te mit csinálsz itt? kérdezte tőle. Észom, felelt egy gyászos képpel az iszákos. Miért iszol? kérdezte a kisherceg. Hogy felejtsek, felelt az iszákos. Mit? Tudakolta a kisherceg, mert már is megsajnálta. Azt, hogy szégyellem magam. Felelt az iszákos, és lehajtotta a fejét. A kisherceg szeretett volna segíteni rajta. Miért szégyelled magad? kérdezte. Mert iszom. Vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt, a kisherceg meghökken veszedelőzködött. Bizony, bizony, gondolta út közben, a fölnőttek rettentően furcsák.